O seminte pierdute. Iubirea noastră a murit aici. Tu, frunză cazi, tu creangă, te ridici. Atâta mare de ani e de atunci. Glicină tu, tu florile ți arunci a mai venit de atunci a să vă asculte voi plope adânci cu voci și șoapte de multe. Voi a să rămas întorși tot spre apus. Voi creșteți toți de-a de în sus. Nu mai zăriți din vârfuri nicăieri. Știți voi ce vorbă este vorba ieri? La poartă umbra celuiași stejar. Mă rog, intrând de domnul grădinar, Fântâna curge ca și atunci mereu. Tu curci, fântâna pe trecutul meu și toate sunt, precum le-am cunoscut, rămase așa ca dintr-un început. I-am spus că vreau să caut un mormânt pe care l-am săpat de mult cântând și mi-a răspuns că nu e în grădina lui. E adevărat, nu este mormântul nimănui.